щоб перемішатися і знівелюватися, і пройти батиєвими ордами. Ця голова сприймала тільки саму себе. Вона звикла всіх повчати і не звикла слухати. Просто таке було поза її сутністю. І вірила тільки в саму себе. Я зрозумів, по цих склеротичних судинах не можна нікуди добутися. Вся творчість Леніна похідна від когось. Заперечення ствердження в основному Маркса, суперечки по тексту це неважко. Важко створити щось самому. Платон або Гегель, та воно йому було просто непотрібне. Його погляд пригасала. Мені ще треба стільки сказати йому, але він зараз може встати і піти. Вони Крупська скасовуються на стільці, шкодує, що впустила мене. Через порожнечу не можна пробитися. Відчуженість поміж нами дедалі більше зростала, переростала в загрозу. Загрозливою була і сама атмосфера. Очі вождя були порожні, і ця порожнеча найдужче лякала. Все народилося з цієї порожнечі, з порожнечі хаосу, порожнечі вакууму. З нічого не можна творити все, що тобі потрібно і яке потрібно. Цікаво, які насолоди він знав. Знищення? якими мотивами керувався. Всі мотиви, не тільки зовнішні, а й внутрішні, не ведуть до добра, до істини. Я люблю, і ти мене люби. Я справедливий, і ти будь таким. Ні, ти люби сам, безкорисно. І це буде істинна любов. На таку любов ні він, ні його воїнство не здатне. А тих, хто здатний, вони проголошують, «Мракобісами». «Ви, марксисти, надто категоричні, не вмієте сумніватися. Істину утверджуєте силою. Істинне тільки те, що потрібно вам. Я це вам докажу. Потім. Бо ви вже думаєте, що я обманюю вас щодо змови. Покличте, будь ласка, Фотіїву». Очі Крупської забігали туди-сюди. Вона не знала, що робити. Найперше боялася лишати Леніна наодинці зі мною. Я подивився на дзвінок на столі. Нехай хтось покличе, але ви не втручайтеся. Мовчіть, я поговорю з нею сам, і все стане зрозуміло. Ви тільки слухайте. Ленін опустив і знову підвів повіки. Крупська подзвонила. В дверях з'явилася покоївка в білому фартушку. «Анюту, поклич лідію Олександровну». Невдовзі з'явилася Фотієва. Висока, худа, заспана, мабуть, дрімала за машинкою. Разом з нею до кімнати увійшов запах тушкованого м'яса, трьох революцій, циркулярів. У усьому цьому домі тиша, затишок, стерильна білість скатертей, сюди не вривається скрип червоноармійських сідел та регіт кавалерістів у будьонівках, які їдуть на придушення повсталих тамбовських і трепільських селян. І глухе бахкання пострілів у підвалах, де розстрілюють тих, хто не виконав протподатку і матюки делегатів партз'їзду, які біжать по кронштадтському льоду, і ревіння заводських гудків, які скликають трударів на нову, вже вільну працю, доще капіталістичних машин. Тут іделія майбутнього щастя та достатку для всіх. Сюди з Кремля машини привозять подами м'ясо, масло, цукор і одвозять у дитбудинок хлібинку, подаровану Леніну селянами ходаками, які попили в нього чаю без цукру. Я вказую на стілець у білому чохлі. «Сідайте, Лідія Олександрівна!» Фотієва пряде очима здивовано. «Чому це тут господарює і розпоряджається чужий незнайомий чоловік? Я не даю їй отямитися, вичитати щось з очей Крупської та Леніна. Лідія Олександрівна, я задам вам одне запитання, точніше двоє запитань в одному. Ви повинні відповісти на них одразу, без найменшого зволікання». Тільки так врятуєте себе, і Володимир Іліч вам пробачить, бо ви не винуваті. Ми все знаємо і так, але хочемо почути від вас. Отже, з якого часу і за яких обставин ви почали давати читати всю таємну кореспонденцію, навіть заповітні листи ліча, третій особі? Як це сталося? Відповідайте негайно. Здавалося, обличчя Фотієві. Зіжмакала невидима рука, а далі відпустили, і воно з червоного стало пергаментно-блідим. Її очі закотилися під лоба, і сама вона похитнулася і посунулася з стільця.